Namo se, Bhagavato, arahato sama, Sambuta se. se, Bhagavato, arahato sama, Sambuta se. Namota se, Bhagavato, arahato sama, se. Tak my jsme se rozhodli, že máme před sebou ještě kolik dní, pět dní, šest dní. A že každý božskému pocitu budeme věnovat dva dny. Ale jelikož je meta základ, a základ je to nejdůležitější, a je proto, že vlastně pochopení meta v plné hloubce není možné bez pochopení dalších, Brahma hm? Vlastně meta-význam opravdového přátelství se nedá oddělit od pochopení. Něco se děje? Nic? Když není nic, tak je něco. Dobrý, všechno v pohodě? Vlastně hluboký význam praxe meta vlastně vykrystalizuje jen potom, pokud tež rozumíme vztah meta k ostatním božským prebýváním, k soucitu, k radosti, a k rovnoměrnosti vědomí. Opravdové přátelství se naplní tež soucitem radosti a rovnoměrnosti vědomí. Proto bereme všechny čtyři, aby jsme je pochopili jako jeden celek. Stejně tak, když se učíme čtyři základy pozornosti. Začínáme základem, a to je pozornost vůči tělu. A pak postupem času rozumíme, že se jedná o praxi, která vlastně v hlubším prožití spojuje všechny složky naší zkušenosti. Stejně tak, prátelství, nebo láska ve smyslu přátelství, což je asi nejlepší překlad meta. Postupem času, jestli že ji lépe chápeme, spojuje vlastně všechny pozitivní pocity, které máme. A proto láska je vlastně eh, eh, Základ a je vlastně to nejhezčí, hm? ten nejhezčí objekt, který my bytosti máme před sebou. Hm? Sokrates, moudrý Sokrates, v sympoziu o lásce říká, že otec lásky je moudrost, matka lásky je bída. Hm? A v budistickém pojetí vlastně to samé. Otec lásky je tedy moudrost v tom smyslu, že to, co nejvíc škodí bytostem, to je jak už jsme řekli, nenávist, zloba. Ten, kdo v sobě nemá zlobu, nemá v sobě nenávist, ten je opravdu moudrý. A bída je, jestliže praxe lásky ve smyslu přátelství nemůžeme oddělit od chtíče. Hm? Chtíč je spojen s individuálním požitkem pro sebe. Hm? A individuální požitek pro sebe, ať už v jakémkoliv vztahu, hm? Vztahu k partnerovi, vztahu k příteli, vztahu k dětem, k rodině a tak dále, vztahu k ostatním bytostem je právě vlastně zdroj všeho utrpení. Proč? Protože na základě chtíče, a chtíč není nic jiného než stav nenaplnění, my bytosti stále hledáme a tím, že hledáme, stále potřebujeme stále více objektů hledání a objektů, kterých můžeme dosáhnout. A nic nás neuspokojuje, protože kdykoliv chceme něco pro sebe, nemůžeme najít uspokojení. A jakmile chceme něco chytit pro sebe, tím pádem vzniká neprátelství vůči těm, kteří chtějí chytit to samé. <laughs> A tak se kvůli lásce nacházíme v těch nejjemnějších, nejčistších pocitech, spojených s moudrostí, ale zároveň nebezpečí lásky je, že se nacházíme v těch nejhrubších pocitech, v žárlivosti v odporu vůči druhým, neprátelství, a veškeré jiné katastrofy. Proto eh, láska v poeti Prátelství je to, co eh, odstraňuje, jak eh, písmo tvrdí veškeré prekážky. Hm? Nagarjuna v Bodhisambhara Shastra se obzvláště s tímto zajímá zabývá veškeré překážky V praxi bodysatů jsou vlastně odstraňování láskou. Čili láska v sobě, praxe lásky v pojmu přátelství v sobě zahrnuje tež praxi péči, péče o druhé, praxe, což je důležitá, praxe bodysatů, praxe schrnování bytostí Hmm? Pro cnosti, pro dobro. To hmm? jsou čtyři základní praxe. Patří k základní praxi bodhisatva. Bodhisatva je ten, kdo schrnuje bytosti pro dobro nebo pro cnost, dáváním příjemnou mluvou váča. E pak e Činností ve prospěch druhých a pak stejností vůči všem. Hm? Tím pádem vytváří kolem sebe takzvanou čistou zemi. Jak může bodhisattva dosáhnout cíle budovství tím, že ve svém vědomí vytvoří čistou zemi, do které láká vlastně všechny bytosti. Ani Buda, ani Budhovi se nepodařilo. ačkoliv svou praxi dokonalosti byl schopen převést na druhou stranu tisíce, ba, sto tisíce bytostí. nepodařilo se mu nikdy, a nikomu se nikdy nepodarí, aby na druhou stranu preved bytosti všechny. Ale tomu, kdo ve svém vědomí si vytvoří čistou zemi a bude vidět všechny bytosti v rámci této čisté země. Hm? Jak už jsme se zmínili, ve Vinaya stojí, že Buddha po svém probuzení poznal všechny bytosti jako lotusové květy, hm? které jsou ponořené do eh, bahna eh, samsárické existence. Hm? Teď, jak už jsme se zmínili, probuzení Buddhova je probuzení společně se všemi bytostmi. A to probuzení společně se všemi bytostmi je právě na základě této čisté země, které, kterou vytvořil ve svém vědomí. Tedy v praxi bodysatu to, co odstraňuje všechny překážky, právě je praxe lásky jakožto prátelství, hm? díky které pak na základě velkého soucitu se rozhoduje, že nikdy bytosti neopustí. Proč nikdy bytosti neopustí? Protože eh, ačkoliv poznává Moudrost arahatu, která spočívá v tom, že praktikují samády prázdnoty. Díky samády prázdnoty nemůžou lpět na žádném názoru, tím pádem nemají konflikty s nikým. Praktikují samády nedržení se jakýchkoliv znaků objektů. Díky tomuto samády, Nedržení se znaků objektu, transcendují utrpení světa. A třetí druh samády, který praktikují, je samády eh, bezprání. Hm? Díky samády bez prání pak e, nejsou e, podmíněny e, samsárickému bytí. Hm? Bodhisattva praktikuje tyto samády, tím odstraňuje veškeré překážky ve své cestě, ale právě díky e, lásce, prátelství, ke všem bytostem, a které je základ pro velký soucit, který dává podmět k bodičitě. Hm? Pak neopouští bytosti. Hm? A jak praktikuje, Pragya Paramita Shastra říká, praktikuje tak, jako velký lukostrelec, a Buddha byl nejlepší ze všech lukostřelců na základě moudrosti. Moudrost jako luk. Střílí eh, moudrost. Ne, moudrost není jako luk. Eh, luk je co? Luk jsou právě tyto tři druhy samády, které jsou v buddhistické tradici ve všech buddhistických tradicích jsou takzvaná vrata do nirvány hm? tři tři samády jsou vrata do nirvány Tito vrata do nirvány bodhisattva je ten, který poznává nirvánu na zemi, ale nevstupuje do nirvány Jak to dělá jeho luk je jsou tyto tři druhy samády, tři druhy diány, hm? prázdnoty, nelpění na znacích objektů, nebrání znaku objektu, a bez chtiče střílí tímto šípy. Eh, transcendentální moudrosti a, a eh, právě transcendentální, na základě transcendentální moudrosti, kterou strýlí jeden šip za druhý, nedopustí, aby žádný z těchto šipů dopadl na zem. A co je zem? Zem není nic jiného, než dualistické pojetí Nihályny. <laughs> takže se musí stát expertní lukostřelec, který dalším šípem, jestliže pokračuje ve své cestě v hlubším poznání, dalším šípem zabraňuje předešlému šípu, aby spadl na zem. A to je právě možné jeho praxí lásky a soucitu, díky které, ačkoliv získává moudrost a rahatu, a která transcenduje svět, zůstává ve světě. A zůstává ve světě, pokud nedosáhne stavu, kdy láska a soucit se stává bez objektu na základě praxe těchto samády. Hm? Samády práznoty, samády e, nebrání znaků objektu a samády bez e, prání. Toto pak je pochopení, hm? pochopení lásky jako přátelství k bytostem, která odstraňuje všechny překážky. A díky tomu se eh, bodhisattva stává schopný přijmout za své utrpení bytosti. Hm? Tím se dostáváme vlastně do další praxe, praxe soucitu, eh, Bodhisattva tedy je ten, který postupem praxe získává moudrost, která transcenduje svět, ale přesto zůstává ve světě díky své, svému velkému soucitu, na základě kterého se pokračuje bez pojmu času v praxi dokonalosti. Nep jak už jsme se zmínili, jeho meditace je meditace na prázdnotu a v prázdnotě není čas. Hm? Prázdnota je právě to, ve smyslu takovosti, je to, kde e, e, žádný čas nemůže vyvstat. Prázdnota, jelikož je přirozený stav vše, všeho bytí, nemůže vyvstat a též nemůže pominout. Hm? Právě proto je to Jediná realita, jiná realita není. Jestliže v praktiku máme toto pochopení, pak praxe meta hm? získává. Hlubší dimenze a čím hlubší dimenze, tím samozřejmě hlubší pochopení. A než se začneme zabývat soucitem, a soucitem se tedy začneme zabývat od druhé části odpoledne, naše vysvětlení meta by nebylo kompletní. Vysvětlení soucitu, tedy spíš teorie soucitu, přijde zítra ráno. Dnes jenom vysvětlím praktické základy po tom, co jsem vysvětlil. Potom, co vysvětlím, vlastně doplněk tří fází praxe meta, které jsme vysvětlili podle teravádové tradice. První, meta vůči sobě. Jestliže meta vůči sobě se nechytá, a u mnohých lidí se nechytá, pak pomůcka je vzpomeneme si na dobu, kdy jsme zažili čistý pocit lásky, přátelství vůči nějaké bytosti, ať už je to lidská bytost nebo kotě nebo Pejsek, kdokoliv, což je pocit, Meta jako prátelství je pocit péče a ochrany. Péče a ochrana je vlastně eh, vyjádření opravdové lásky. Proto v Meta suta je znám, kterou recitujeme každý den je eh, je meta přirovnána k lásce matky, k svému jedinému dítěti, kterého chrání svým vlastním životem, tak chrání ten, který praktikuje meta všechny bytosti. je tedy rozbíjení hranic. Hm? Jak už jsem se zmínil, základním objektem meta jsou bytosti, všechny bytosti. A bytosti jsou bez hranic. Jelikož objekt čtyř božských pocitů je bez hranic, proto ctnost, která je spojená s těmito pocity, je tež bez hranic. A proto vlastně praxe čtyř božských pocitů je v bodhisatovské praxi tež základ pochopení praxe dokonalostí. A dokonalost, praxe dokonalosti jsou prostředky bodhisatů k tomu, aby ačkoliv poznává pravdu nirvány, do nirvány nevchází. A jelikož do Nirvány nevchází, přestože poznává pravdu Nirvány, proto eh, může eh, rozšířit hm, horizont své modlosti a tím být eh, užitečný mnohým. Tedy rozbíjení hranic, jak už jsme se zmínili, je, znamená rozbíjení hranic především mezi sebou, mezi já a ty. A mezi já a ty, které je mi drahé, já a ty, které je mi eh, eh, hostejné a já a ty, které z, z jakéhokoliv důvodu se mi nelíbí. Jestliže rozbijeme tyto hranice, pak můžeme se postupem času učit tuto pozitivní světlou energii lásky neboli přátelství ji používat venku. Proto rozbíjení hranic je první. Nacházíme tuto pozitivní energii lásky, přátelství v sobě. Poznáváme, jak nás naplňuje, jak nás uklidňuje, jak nás pročistuje a pak vlastně tuto energii používáme venku s pochopením, že vlastně to, co je venku a to, co je uvnitř, se nedá od sebe odlišit. Právě proto, když praktikujeme tímto způsobem praxe získává sílu, kterou, kterou je schopná a v buddhistické literatuře, teď na to nemáme čas, jsou desítky, pastovky příběhu, obzvláště z minulých příběhů Budhy, kdy právě silou této lásky překonal nesčetná neprátelství. Bytostí, kterému chtěli škodit a ho zabít. A právě z těchto překážek byl schopen se učit, kvůli čemu? Kvůli právě síle jeho lásky a soucitu. Čili Buddha neviděl hm, ty. Své neprátele a jestliže budeme praktikovat duchovní cestu, potkáme mnoho-mnoho nepřátel ve formě mnoho-mnoho různých eh, nepříznivých stavů vědomí hm? Odpor, spojených s odporem, které se pak mohou personifikovat jako různí. Eh, démoni a tak dále. <laughs> Obzáště, jestli jste byli v Himalajích, tak každý kopec má své démony, který pak se stávají vlastně ochránci darmi hm? na základě e, jejich podmanění hm? e, jistými jogíny. Hm? E, jestliže to bereme symbolicky a tak se to má brát, nebere se to do slova. Pak to ukazuje, že vlastně cesta duchovní je cesta překonávání překážek a každá překážka, která je překonána, se stává pak protektor darmi vlastně. A veškeré démoni, démoni není nic jiného, než vlastně jisté faktory vědomí, které brání v procesu probuzení. A veškeré tyto démoni, nejúčinněji právě zpracuje láska. Hm? Proto šíření po rozbíjení hranic, hm? šíření lásky na všechny strany, aby postupem času jsme byli schopni hm? najít sílu v lásce, která překonává všechny překážky. Ale aby se to tak stalo, potřebujeme silnou koncentraci. V terevádové tradici většinou praxe džány nezačíná praxí meta. Meta je ale jako doplňková meditace. Jejíž pozitivní účinky se nedají podceňovat, ba naopak nedají se dosti vychválit. Proto v, obzvláště v tervádových zemích mnozí hm, laici stráví eh, třeba měsíce hm, meditací Meta. A podle eh, příběhu z minulých životů Budhy Budha desit, deset, desetkrát, stov, stovkrát, stokrát, eh, nesčetněkrát vždy eh, ve svých předešlých životech odešel do Himalájí a praktikoval právě samády těchto čtyř božských pocitů. A tedy v teravádové tradici vlastně i v severní tradici severního buddhismu většinou, jestliže chceme si získat a osvojit zkušenost prohloubení vědomí v objekt meditace, což se nazývá Diana, Pak je nejlépe asi začít s dechem, což je nejpopulární meditace. Ale jestliže chceme začít z meta a je to možné já, ve své malé zkušenosti učení meditace jsem zažil jisté jogíny, kteří neuspěli v jiné meditaci, jako moc jim nešla Pána Saty, buď měli zacpaný nos a tak dále, nebo prostě proto neměli velký zájem. Ale meditace meta jim dodala vášeň a odhodlání, a pak si osvojili stav prohloubení vědomí právě na meta. A je, je když si osvojíme stav prohloubení na jednom objektu meditace, pak je jen hračka si to osvojit na všech ostatních objektech meditace. V, v Burmě, kde ještě v některých klášterech, Tradice šamata je stále silná. Většinou po tom, co si meditující osvojí eh, ne, prohloubení vědomí na jednom meditačním objektu, pak studuje všech 40, na 40 dní 40 objektů meditace, jelikož mrtvolky dneska nejsou všude na ulicích. Tak aspoň 30. Hm? Ale někteří niši praktikují i v nemocnicích nebo s, fotografiem, s fotografiemi hm? Do mrtvol v různých eh, stádích rozkladu. A tím pádem zvládnou vlastně všech 40 hm? objektů, které jsou doporučovány v Tervádové tradici. Ovšem, je třeba si být vědom, že těchto 40 objektů nevyčerpává všechny objekty prohloubení. Objektů prohloubení mnoho, mnoho dalších. Jenom v tervádové tradici bylo používáno těchto 40. Čím víc, Milinda Paněhá, Tvrdí, že čím více objektů prohloubení, tím víc paprsků slunce, hm? tak není špatné se naučit meditaci na mnohé, mnohé objekty. A teď, tedy, když se učíme meditaci na meta, a jestliže chcete spojit tyto tři fáze, Meta, které jsme vysvětlili z praxí hluboké koncentrace. Co uděláme? To vysvětlím teď. Hm? Vybereme si tedy jednu osobu. Když měníme objekt, pokud nejsme, už nemáme zkušenost prohloubení, dle tradice Visudimaga, takzvaná šamata nimita, což znamená, Znak prohloubení, aby jsme prohloubili mysl, potřebujeme mentální znak prohloubení. Pokud nemáme mentální znak prohloubení, to znamená eh, objekt, zjemněný objekt spojený s kontemplací jemných form, hm? pak nemůžeme vstoupit do, eh, do stavu prohloubení. Aby jsme vstoupili do stavu prohloubení, Stavu fixace, stav prohloubení se tež nazývá stav fixace, kdy objekt splyne se subjektem a vědomí se vnoří do objektu meditace. Tento objekt meditace jsou pak jemné formy. Do hrubých forem se nemůže nikdo vnořit, jenom do jemných forem se můžeme vnořit. Abychom se vnohili do jemných forem, musíme je vytvořit. A vytvoříme je jak? Vytvoříme je koncentrovanou myslí. Čím koncentrovanější mysl, tím jemnější bude objekt kontemplace. Hm? To můžete přímo zakusit na, v meditaci na dechu. Jestliže meditujeme na dechu, pak objekt se stává vlastně prozářený mentální obraz dechu. Jestliže meditujeme na meta, pak nemáme tento prozářený objekt, protože objekt meta všechny bytosti je abstraktní. Ale tento objekt, abstraktní objekt musí být zjemněný, aby se mysl do něho mohla vnorit. Pokud není zjemněný, mysl se do něj nevnoří. A aby jsme ho zjemnili, musíme pracovat tedy konsekventně na jedné osobě. Podle Učení vysudimaga v praxi rozbíjení hranic vzniká tento zjemněný. Zjemněný objekt prohloubení meta. Ovšem to je pravda jen tehdy, jestliže už meditující má schopnost prohloubení vědomí. Jestliže ji nemá a chce tuto schopnost vytvořit pak musí jako pomůcku se učit koncentraci na jedné osoby. Jestliže mění osoby, nebude schopen nikdy vnohit, se vnořit do, do objektu meta, což jsou všechny bytosti. Proto si vybere jednu osobu, která s pochopením nebo dělal praxi rozšířování objektu meta, s pochopením, že tato osoba pro něj představuje všechny bytosti. Jestliže toto pochopení nemá, tak se úspěšně do meditaci meta nikdy. Nevnohý, protože objekt meditace Meta jsou všechny bytosti. Tedy vybere si jednu osobu, a ta osoba musí mít tři kvality, aby u ní mohl dlouho zůstat bez větších překážek. Za prvé, ta osoba by měl být někdo, ke komu má respekt. Proto se příliš nehodí matka, otec, protože u nich jsme si vždy vědomí též jejich sl různých slabostí, hm? jelikož jsme s nimi příliš familiární. Zažili jsme s nimi různé momenty štěstí i různé momenty i hněvu <laughs> a e, tyto vzpomínky můžou vystat. Hm? Proto si vybereme osobu, kterou příliš neznáme, protože každý. Každá osoba, kterou příliš známe, jsme si vědomí též jejich slabosti, hm? ale ta osoba by měla pro nás představovat ty cnosti, po kterých toužíme. Hm? Dobré je, pokud ta osoba je, jsme s ní trochu familiární, když ne, tak můžeme používat třeba, když chcete používat osobu, kterou uctíváte, která je třeba známá jako nějaký známý učitel duchovní, jako Dalaj Lama, já nevím kdo, Karmapa, tak můžete použít jeho fotografie. A nechat nejprve prohlížet venku, až mentální dojem té osoby, jestliže berete osobu jako objekt meditace, neberete celou osobu jenom od ramen nahoru, jo? obličej. Dolní část těla vás nezajímá. A jestliže jako tato osoba s ní nejste příliš familiární, můžete použít i fotografii, až ten mentální dojem ty osoby bude tak jasný, když zavřete oči, skoro jako kdyby byla před váma. Hm? A ten mentální dojem ty osoby eh, můžete jako... stále držet ve vědomí tím, že si opakujete ty prání štěstí. Nechtěješ je, seš bez nepřátelství, nechceš bez nenávisti, nechceš bez katastrofy, nechceš jasný. Hm? Pamatujte na to, že detaily jeho tváře nejsou tak důležité. Důležité je, aby. Ta osoba, to je jedno, koho používáte. Vy ho jenom používáte. Žádné, ne, nemusíte mít žádné, žádný vztah k této osobě. Pro vás tato osoba je jenom pomůcka, hm? kterou používáte k praxi hlubší koncentrace. Takže... Vyvarujte se myšlenek na to, jaké vzpomínky na tuto osobu, co dělala, udělala, co neudělala a tak dále. Hm? Pak druhá věc. Tato osoba nejlépe by měla být stejného pohlaví, protože jelikož ji budeme držet před vnitřním zrakem dlouhou dobu a naše vědomí je inklinováno k tomu, aby jsme si všímali u druhého pohlaví, pokud nejsme homosexuálové nebo lesbičky, aby jsme si všímali hezké črty druhého pohlaví a pak na nich ulpívali. Pokud nebudeme arahati, tak asi se toho těžko zbavíme této tendence. Hm? Právě proto je lepší si vybrat osobu stejného pohlaví. A třetí tato osoba by měla být žijící osoba. Až zvládnete meditaci meta, poznáte sami, nemůžete, nemůžete vhloubit mysl v osobu, která už zemřela. Nechci teď filozoficky se tím zabývat. To má své filozofické eh, odůvodnění. Hm? Ale je to prostě fakt. Až získáte džánu, děánu na meta, uvidíte sami. Z hlediska Terevánového pochopení, jeho, jelikož jeho bhavanga, základní vědomí, se změnilo, proto už se nemůžete v tu osobu vnořit. A síla mysli, je nespočítatelná, obzvláště mysli ve stavu pohloubení. A teď tedy to jsou stejného pohlaví žijící osoba a vážená osoba. Tři aspekty. A u té osoby zůstáváte tak dlouho, až ten pocit meta na základě těchto čtyř predsevzetí bude kontinuální. Aby byl kontinuální, ten dojem té osoby ve vědomí musí být jasný. Není možné, Dosáhnout prohloubení vědomí na objektu, který není jasný. Jedině na jasném objektu, ale jasný neznamená, že jsme si vědomí jeho črtu, jaký má obočí, že má třeba vřet na uchu. <laughs> to je spíš abstraktní dojem. A jestliže Jestliže pocit se nemění a v praxi lásky je to nejdůležitější je pocit, pak i vědomí, které rozlišuje tento objekt, se nemění. Jestliže se pocit a vědomí nemění dlouhou dobu, pak vědomí splyne s objektem. A to je stav Diány. Čili je to vlastně kontemplace objektu meditace zblízka u pany Diana, intenzivní meditace na objekt meditace zblízka, hm, upa, a ni, ni je enfaticky jako eh, silná kognice objektu meditace zblízka. Hm, to je diana, podle lingvistické definice. A teď, tedy zkuste si tuto pomůcku jako Poslední část hm, meditace meta. Spojte to dohromady s tou částí rozpilování meta na všechny bytosti hm, s pochopením, že ta bytost, kterou berete, je pro vás jen pomůcka, že představuje všechny bytosti, že na ní si eh, vykrystalizujete pocit a sjednotíte vědomí. jelikož v tomto zásedu dáváme důraz na pochopení, jako já teď dávám skoro ve všech zásadech, hm? pokud tu praxi pochopíte, můžete ji jistě provádět úspěšně dále hm? až do stádia prohloubení. A není žádného důvodu, abyste tuto praxi nedoplnili, Jakoukoliv jinou meditaci, kterou kromě toho provozujete. Meta meditace je vlastně vždycky dobrá. Tak když máte třeba praktikujete vypasanu nebo zen nebo zokčen, tak jednou, dvakrát týdně, třikrát týdně si můžete dát meditaci meta. Jestliže pro vás Meditace na lásku obzvlášť něco znamená a je to pro vás ta nejdůležitější meditace, pak je dobré ji vzít jako hlavní meditaci. Hm? To, co děláme zvláštní a se zapálením, v tom právě uspějeme. To, co děláme bez a bez zapálení, v tom nikdy neuspějeme. Jestli někdo má talent, je to proto, že něco dělal zvláštní a se zapálením. Hm? Talent není nic jiného než vášeň. Minulá vášeň, která se stává pak přirozená tím, že člověk, ten objekt vášně, se mu stává přirozený. A teď trochu o soucitu. Hm? Zítra ráno vysvětlíme víc, teď jenom čistá technika, protože máme málo času a tak odpoledne můžete začít spojovat hm, meditaci Meta s meditací na soucit. A Meta a soucit, Karuna, jsou třeba v čínštině je jedno slovo, cp, hm, protože jsou tak úzce spojení. Jestliže máme lásku, máme soucit. Jestliže máme soucit, máme lásku. Nikdo nemůže mít soucit bez lásky. Ale jestliže praktikujeme meta, kontemplujeme všechny bytosti ve stavu štěstí. Jestliže praktikujeme soucit, kontemplujeme všechny bytosti ve stavu strasti, utrpení. Hmm? Tedy odhodlání soucitu, praxe soucitu je odhodlání nechť všechny bytosti, nechť já, nechť ty, nechť všechny bytosti, jsou e, prosté utrpení. Hmm? A Ajam sou puriso, saba dukha, mučatu, nechť tato osoba je prostá všeho utrpení. Hmm? Vpáli. Čili začínáme kde? Nemůžeme začínat sebou, Protože bychom skončili v sebelítosti a, a sebelítost, pokud nemáme samády, jestliže už máte samády, tak můžete začít sebou. To nebude žádný problém, protože, není, jak už jsem vysvětlil, neexistuje samády bez rovnoměrnosti vědomí. Hm? Tak jestliže už máte samády, okamžitě můžete se obrátit kamkoliv a nechtě si prost utrpení a mi se vnoří do tohoto pocitu. Hm? Ale pokud nemáme, tak z toho bude eh, eh, sebelítost a sebelítost je opak soucitu. Čili začínáme čím? Začínáme osobou. Jistě jsme viděli, obzvláště ti, kteří z nás žili v zemích jako Indie, Bangladeš, Nepal, Pakistán, Šrilanka, Šrilanka ani už tolik ne. Viděli jste bytosti, které umírají nebo žebráky, kterým oči vyží, mouchy vyžírají oči, hm? to jsem viděl několikrát. Nebo viděli jste různé osoby, co se, co dokonávají, co umírají ať ve vlastní rodině nebo venku někde, nebo viděli jste umírající nebo zraněné, hm? trpící osoby, jistě jsme viděli, ačkoliv v této naší civilizaci tento fakt utrpení před námi stále ukrývají, hm? ale určitě jsme byli v nemocnici, viděli jsme lidi umírat, nebo lidi těžce nemocné s rakovinou. Hm? Obzvláště ti, kteří jsou u posledního dechu. Hm? Jestli jste viděli takové osoby, vzpomeňte si na ně a s těma vlastně začínáme. Hm? A Jasně si ho vybavíme ve vědomí a řekneme si, nechť tato osoba je prostá utrpení. S tím, že na základě lásky sobě nacházíme schopnost přijmout jeho utrpení. Jedině jestliže máme přátelský vztah k těm, kteří trpějí, můžeme jim opravdu pomoct. Když jim jen dáme peníze, nebo eh, tak eh, to eh, může jim sice trochu pomoct, ale nepomůže jim to opravdu. Jestliže jim dáme přátelství a lásku, to jim pomůže opravdu. A potom si vzpomeneme, o tom budu mluvit pak zítra, že vlastně Buddha neučil pravdu štěstí, Buddha učil pravdu utrpení. Podle buddhistického učení vše, co se narodí, musí trpět, musí onemocnět, musí zemřít, ať už se narodí v jakýchkoliv příznivých okolnostech i jako Bůh. Nakonec preci jenom to, co se narodí, musí dojít konce. A to, co dojde konce a to, co se narodí, to je stále v procesu změny. Aťkoliv bytosti si toho nejsou vědomí. Jestliže něco se narodí a zemře, znamená to, že je v procesu změny, která musí logicky být v každém momentu. Jestliže není v každém momentu, no pak se nemůžeme mluvit o procesu změny. Čili i když naše koncentrace ještě nestačí na to, aby jsme tento proces změny viděli jasně, že tomu tak je. Můžeme si to i logicky odvodit, že jestliže se něco narodí a zemře, je v procesu změny, který a priori musí procházet v každém momentu. A tento proces změny je právě utrpení. Čili z hlediska buddhistické filozofie vlastně vše, co je relativní, je utrpení. A s tímto pochopením pak přicházíme k praxi rozbíjení hranic, že všechny osoby, ať už jsou nám drahé, nebo jsou nám hostojné, nebo jsou nám co je považujeme za nesympatické, za naše nepřátele, jsou v procesu utrpení. A ten, kdo je v procesu utrpení, ten to, co nejvíc potřebuje, to je, eh, náš, to je soucit. A tento soucit bychom měli v sobě najít sílu a schopnost, rovnoměrně dávat všem. Hm? A to zatím stačí pod dnešek. Zítra budeme pokračovat v soucitu, ve vysvětlení a pak v praxi soucitu. Hm? A pokusíme se to dát dohromady s tím, co jsme se naučili z praxe meta. Hm? Tady v tom případě ten člověk nemusí být naživu. Pokud ho nepoužiješ jako, e, jestliže nezačínáš učení e, prohloubení vědomí na s, e, prohloubení v soucit, no, tak pak e, si ne. musíš též vybrat jednu osobu hm, a ta musí být žijící. Pokud už zemřela, no, tak se v ní neprohloubíš. Stejný princip. Musí hm. být člověk? E, je, je to lepší, protože... E, Člověka e, můžeme, máme k němu bližší vztah. Hm? Ale nemusí. Teoreticky nemusí, protože ve všechny bytosti jsou všechny bytosti. Jestliže jsme viděli třeba já jako já myslím, dítě. Já to, prohloubení. to prohloubení. To prohloubení je lepší, když je člověk.